El portaveu de Convergència i Unió de Tiana, Enric Nolis, està d'acord en que es reguli per llei el sou dels alcaldes per donar més transparència al sistema de remuneració dels ajuntaments i així la desconfiança de la ciutadania cap a la classe política. D'aquesta manera, ha volgut sumar-se a les recents declaracions del president de la l'Associació Catalana de Municipis, Miquel Buch, sobre qüestions econòmiques en l'administració local. Al llarg dels últims anys, s'han generat diverses polèmiques per culpa dels salaris dins de la corporació municipal regulats pel mateix govern local, de fet, fet des de Convergència, en el primer ple municipal del nou mandat, van qualificar d'incoherent la postura del PSC a l'arriba al govern i no complir la promesa electoral que deia que es rebaixarien el 50% dels sous. Però durant la passada legislatura van ser els socialistes des de l'oposició els que van qüestionar la remuneració dels càrrecs electes. Enric Nolis pensa que s'ha de posar a punt i final aquesta situació. Jo crec que això es té que fer, es té que fer així, es té que demanar als mandataris i als regidors dedicació, és a dir, temps de dedicació, competència, és a dir, capacitat en poder desenvolupar la seva tasca i després capacitat també per treballar amb equip. Tres característiques que per tenir-les i per estar segur de que això fa correctament necessiten que hi hagi una conversació adequada, eh? adequada i adequada en els moments actuals. D'altra banda, el portaveu convergent també ha afirmat que dins de la federació local hi ha gran preocupació per la situació de les arques municipals i ha pelat a la il·lusió i la imaginació com a receptes per sortir d'aquest mal moment. El que fa falta fonamentalment per desenvolupar la seva tasca és il·lusió que s'emprenguin la seva tasca i el que tenen que, que duen davant amb il·lusió, tothom dintre de les seves parcel·les. Si això és així, seran capaços de trobar les sortides i seran capaços de trobar les solucions que fan falta en cada moment. Enric Nolis ha valorat la gran dedicació que està exercint l'alcaldessa de Tiana, Esther Pujol, però alhora ha afirmat que està cometent algunes errades fruit de la inexperiència. És per això que ha volgut recordar que des de Convergència i Unió mantenen la seva oferta de col·laboració per tal de treballar conjuntament per treballar adreçar la situació econòmica del poble. Escolta les notícies a l'emissora municipal. Escolta't a Radio Tiana.